Pren de plăcere de Ion Luca Caragiale Dramatizare radiofonică de Mihai Berechet Sinaia ah, și muzica, muzica din păr. Ah. Mihalache Georgescu, funcționer și aproprietar bucureștean, jet-be-jet. Puiule, puiule, hai că mergem la Sinaia, puiule! Io, nu, Georgescu, dar eu fără grama nu merg la Sinaia. mamă. gramama! Nica, mica, mamă. Că plecăm cu trenul de plăcere Gata toată familia, azi, 3 iunie 1901, la orele 3 fără 5, Trenul spre Sinaia pleacă din gara de nord Haideți-o dată, frate, că de la amiază vă Ne? Vă! Se! Mița se gătește! Că eu m-am gătit de mult Uite ce e, dacă te îmbraci iar în cioclu cocoană e? Eu așa nu te iau la Sinaia Eu nu fără gramama la Sinaia Ia mai lăsă pe pace pe gramama Eu nu merg fără gramama la Sinaia N-am ce să-ți fac mia laiche Nea lui nu merge fără mine Prin urmare cioclu, ne cioclu. Uite așa cum aveți O să mă plim prin parc în jurul Chioșcului muzicii militare Uite Popsi, așa, Popsi, A, așa. Trecute. Mito, În 5 minute viu să te iau cu birja la gară Vizit cu cauciuc. În vezi bine că doar trecem pe cara victorie! m-am dus! Să ne vadă dopolina de la balcon, să pleznească de necaz! Să pleznească dopolina, să pleznească papadopolina... Da? E, numai că dacă ți-o vedea-o pe mamițica despuiată așa în birje, o să pleznească de râs. Nu mai sta așa în camizol, soro, hai, îmbracă-te odată, ca cu ce te îmbraci? Că vine Mitocanu cu birja și tot la mine țipă că nu sunt gata. Cu ce să mă îmbrac dacă n-am nicio rochie? Astea sunt niciuna! Uite, găruna nu se rochii mamițo îmbracă-te și tu odată puiule cauziști că, că vine mitop ta tu cu birjaște și te tot așa cum te l a lăsat. hai vino vino la mamă să să-ți poaie tunica hai mițo până ți alegi tu rochia îmi îmbrățișe-o pe lumea oh. hai vino uite nicio rochi. nici, asta. nici, asta. nici asta. Hai, pune o rochie înjoste înjoste înjoste Hai, ai pună pe aia soro Asta? Da. Da catifea verde? Cu fundă de satin roz, e foarte asortată. Aștept la ce, mamițo, asortată, asortată? Da cum o să mă plimb pe soare în catifea la Zinaia. Atunci pune-o faia aia, de tafta. De tafta, mamițo, e nu că ești nebună. Mamițo, de ce faci pe grama ma nebună? Nu e prost crescut să te bagi între oamenii mari când se sfătuiesc. Auzi de tafta. Are cordon frumos, maica. Cordon de catifea bleu-nui. bleu ce? De ce ai rămas așa, n-ai? Ah, Ce vrăjite sunt nopțile cu lună la Sinaia Printre brasi, Cu șipotul peleșului În pădure Lasă visarea, lasă visarea Că acuși vine mia laiche în pădure Cu asta vreau să spun cu birja Și hai și tu, hai și tu să spun să Haide. Hai. Fiecare bufaz, baniiță, mi-a la like chem pădure. <laughs> adică, haz Mi-a la like chem pădure. Hmm. Nu. Nu, pun nici pasta. Nu. Nu, uite, pun bluza vermuz cu jupa freze craze. Părării asta, umbreluța roșie și menușa albe. Gata! <laughs> ah. Mamă, de aștept să mă văd la Sinaia. E și mândica acolo. Vasileasca? A și plecatere? Păi dacă au la lor le ușor. O și fratele Vasileasca acolo? La Cotenent Mișu. O fi? Nu, trebuie să știu eu? A venit revin cu Gata! Tot nu ești gata, Cocoană? Tot eu nu sunt gata, mia laiche Păi dacă gata... ești gata, unde e coșul cu ale L-ai pregătit? Uite-l, uite-l! de s așteaptă laiche. Aici locul lui se așteptă cocoane. aici? Să o vezi că scapă trenul Ce vrei să spui mia laiche? Hai Mito, hai Onel că ne-așteaptă Birja Dumneata trebuia să fii de mult la gara, cocoane. Hai, hai, la, hai. Cu ce era să plec, Mialaite? Cu coșul ăsta greu de merinde? Să-l pun aici, în birge. Nu ne-ai spus că vii cu trăsura să ne iei? E, te cu tramvaiul cu cai-dimea nu știi să umbli? Avem loc toți patru, Mialaite. Ce? Să trecă în birge cu cauciuc pe a Victoriei cu coșul pe scaunea și cu ne iei pe capră? moș! Să ne râde papa Dopolina de, de la balcon? Așa îmi trebuie, cuare mare, dacă m-a pus naiba să te poftesc cu noi la sinaia ne, Nu naiba te-a pus, s-a rugat puiul Eu nu merg fără mama. E o fatalitate cu mototorul ăsta care nu poate fără măsa mare Ce să-ți fac ginere? Vrei, nu vrei? Ai parte de mine păi eu ce zic? E o fatalitate Hai, Mițo, puiile, urcați-vă, ah, hai ah. Mai și eu? Eu ce fac? E adevărat, mama, nu se poate pe pecatră, înțelegi papadopolina, nu? Atunci să-mi iau coșul ăsta din birge. stați of, of, e fără gramama, da, franca, urca. Uite, Coana, mare are bani de tren. Știi, grebește-te cu Coana, până să ajungi la tramvai cu umblui, beata, aia. nu se aștepte trenul pe La gare, hai! Te așteptăm la gare, mamițo? La salon de clasa întâi? Niciun salon, Cocoară. Ți-am dat banda 3. -a. Dacă mai prins trenul, ne vedem în gare la Siraia. Mără, Mirjana! corașule! Da, <clui> să să tai firul ăsta. Ah. Ionel, ce face acolo? Vreau să văd dacă ajunge să tai firul ăsta cu săbiuța ah! Ce? Ce se? Ce -i am deraz? Nu vreau să tai firul să îmi dă alarmă. Fixar să vedem săbiuța ah. Nici Ne centrăm de plăcere, n-am tihnă din cauza mătii Da, cum știi că a făcut mamița? îmbrăcat în frânturnă, a văzut și a dat și Sabiuța. Ah. I-a spus să nu pui arma de resbel în mâna copilului, dar mai Doar. Foiaș de plăcere o fi asta sau foc. Ah. Stai aici, lângă mama. Da. Ascultă, puiule. Da, da, da. Ascultă, ascultă puiule, mama. Ascultă ce spune mamiițica, fii atent. Ionele, tu ești băia mare, acu? Ai trecut de 5 ani? Știi că nu e frumos să minți? Știu, mi-a spus și popa că dacă mintem, taie limba. Pe tocmă vezi? Așa că deschide bine urechile la ce spun părinții tăi, că numai ei te învață de bine. Le deschid, Nimic nu e mai urât decât minciuna. Totuși... Când a venit conductorul să ceară biletele? Știu, mămițică, să-i spun că n-am decât patru ani. Nu, nu, nu, nici patru ani împliniți. Tata, să vorbești însă așa ca copiii mici, ca să te creadă. Adică să min de două ori? Cum de două O dată să mică să sunt mic și o dată sunt să l Așa, bravo! ia, să vedem cum o să zici. Eu n-am încă nici patru ani, soi.. oi. Așa, mâncata, mămițica, de copil de-o ștept. Și tăticu cu mint. Dar să mă lai să mă ui pe fereastră pe cu Nu, nu, nu, asta nu se poate, E de la control, vă rog! și și conductorul, la control, vă rog! Da, poftim două bilete. Mititelul e al dumneavoastră? Da, da, da, am nici patru ani. N-am patru ani. am patru soi. Ești sub și n patru ani. Bravo! Nu trebuie să ne înveți dumneata ce pe noi regula. Suntem persoane da.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 să măsori copiii cu șurul în soro! Se mine că e sub la patru ani, Prințul Carol! Așa să știi dumneavoastră, nici nu-mi plinise bine doi ani când l-a făcut capitan-comandant de companie și încă venit Mă rog, mă Scuzați, doamne, scuzați! Bine, amă-n drobă! Bravo, mă, să ai lept, tu, mă, miții, Bine, te-ai descurcat bine, te-ai pupilă, tăzică aia, mă, așa! Ticu, ai zis că dacă mint, mă lai să mă uit pe fereastră pe culoare. Ăți-am spus eu că te-a na... Da! Nu, nu ți rușine să minții! Îi lasă-l, dragul ăsta să uite, e băia mare acum. Tu te pui șor, dar vezi să nu te-apleci în afară. Că ce? ce? Tot mă gândesc dacă o prin sa mea trenul. A rămas și coșul aia. Ar fi culmea. Păi, ar costat dublu stinaia dacă am mâncat la restaurant. În afară de banii de tren, ai mai dat mamiții ceva de buzunar? Nu, nu, i-am dat-o, băncuță Vă zic că 30 de bani tramvaiul la 10 mise până la gara Și a mai rămas 20 de bani să si cumpere niște legături de vișile, de la comarnic. Mamiții, mamiții, Ce? Ce este? Ce nai? Băla ia-l a luat o vânță! Se trag semnarea de la arma! Si ai copiat ia totul minte lui da fie că noroc ați avut cu mare. Să fi fost la loterie, da. vă umpleați? Pe ce? E glumă? Să-i scape pălăria nepoțelului pe fereastră și să nimerească în vagonul nostru? <gântu -i> M-am trezit cu pălăriuța cocoșelului, lui mama. Noroc că au fost și vagoanele unul după altul Da, așa le port eu noroc la toată familia Câți ani are? Cine? Cocoșelul? Păi merge pe șase e, Care va zic acum e băiat mare, plătește și trenul? Numai pe jumătate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 Pur mă pensie, pensie, bașca ajutorul de mormântare. <risos>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 Să nu umblăm împrăștiați, ci să fim toți trei ca unul! Toți patru, Ticu! Nu mă învăța tu să număr în alfabetule. Primare, zic, eu cu Mița și cu Puiu o să luăm o și o să mergem drept la parc să ne asigurăm de o daie cu două patru la hotel regal. Iar dumneatale, Cocoană, o să tragi cu coșul la mazare. Eu vreau uh -huh. să dorm cu glama mamă. Dar de ce ești pe Am lămas din lent. Așa, la mazare zic Cocoană, ca mm. să te asiguri... De ce? Ia să vedem, de ce? Să mă asiguripsesc de o daie cu Așa, cocoan. Și unde e mazăre știi că ai fost în voiaj de nos cu E atât de aproape de gara că nu face pentru ca să mai dăm și pentru lumea ta la birja. Hai, hai, Mițu, hai, onere, să nu plece birjile. Hai, muscar! Hai, Anicola Mazăre, să-ți aduci aminte de pe vremea voiajului de nos. Când nu te bătuse încă fericea să fii soacra lui Mialaic. Mm-hmm. Bate opt la castel? Că bine mai e frate pe bancă în parc la Sinaia Bate opt la Peleș, puiule De ce spune Peleș, tăticule? Dragul să-l ia, o să știu eu Polca? O, mortu pe dansul ăsta Nicule, mm. de ce -i spune Polca? Dragul să-l ia, dă să ah, fie că frumos e în pat la.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 de ce spune lui Sinaia, Sinaia ticule? Dracu-săia, dar să știu Nu-l mai întrebat puiule pe tătic. tu nu vezi că îl plictisești? De ce te amestești, dragă? Lasă copilul să-l ca așa învață Muzica asta mâni nebunesc Îți place, puiule? Mie mi-e foame Ce repede trece vreme. Mi-e foame Du-te, dragă, la grama masă, poate ceva și pe mă, întoarce vă în parc Hai, hai, puiile tu nu vii, Mițu? Nu mă pot dezlipi de aici, Mihalache, nu mă pot dezlipi Și mie-mi cam chiorăie, mațenea Ce minune, trebuie să fie acum în pădură, pe lume, în pădură hai da, o pietrui și drumul, atunci zici că nu vii da Haide, pui, hai că te duc la gran, mama Amițica nu are poftă de mâncare? Nu merge cu noi? Nu no. Dar de ce are poftă? Ba te vrei să ne știi Tu ai spus să întreb Că așa învăț, are poftă de pădure, de zmeură... Coși? Avem, avem. Mult? Mult, mult. O avem? Avem, avem, avem și o. Tu mănânci ouă? Da, mănânc cu ele. Și gramama? Gramama se uită la mine cum le mănâncă, ei fac rău la ficat și eu o omenajez. Ah! Uite și o mazare! E, vă rog! Ce doriți, vă rog? A la acum două ore pentru o daie cu un patru... A, o cu un coș? Grama ma, gramama, gramama! Asta-și dă Da, da, a fost!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 Ia floricele cade, ia floricele Floricele, Ticu! Sunt blocote nenții de vânători, nu mănâncă hai floricele hai Vreau floricele! Da, luați, o ucică de floricele copilului, ce dracu! Lasă gura, fă că te dau pe mâna poliției Auleu, pe mâna poliției pe mine ardă de cârpănos zanghinosule Huf, uf, uf, dracu! Vreau floricele! <sus> <sus> ticu, ce e cârpănos? Văd că te cărpesc acum! <sus> ce, ce te-a găsit? Mi-e foame, mi-e zlum. Cântă și tu ceva și, și strece. Nu, da! nu cu trâmbița, nu cu trâmbița că îmi răsună dreptă în foale. De ce să cânt? de gură, ca soldați. Vreau la gramama, vreau la gramă! Oh ho, ho, ho, că am ajuns. Ai văzut ce e Vă rog, aici e Hotel Manolescu. Da, vă rog. N-ați trasat dumneavoastră acum două ore? Una cu un coș? Da. Gramama, gramama. Ați trecut pe aici? A trecut, dar am trimis-o la voi, Nea Nizvor. Că n-avem nimic liber. Uu, asta e curată fatalitate. Năduși tot. Bună seara. Bună seara. Auzi, tocmai la voi, Nea Nizvor. Ce facem, Ticu? Păi ce să facem? Trebuie să trecem întâi prin parc, să spune mamii să nu-și pierdă răbdarea așteptându-ne. Hai! <fie>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 nici bilete de tren de plăcere pe doțina aia, Și nici pe gramamă ca să cobor văile de alurile pe urmele mei Unde e, mamița? Vreau la gramamă Gata, gata, gata, gata, numai cântam, parcă se supără nenea cu trombonul Eee, dar unde-o fi, mamițica? Nu am lăsat-o noi pe bancă asta? Mița! Mițo! Mițoleanco! Tu, anai bifatalitate! Unde-o fi, frate? ce aia fatalitate? De asta ți de acum să te explic ce e fatalitate? Mai bine așteaptă aici pe bancă până dau o raită prin parc după mătă. Stai acolo, stai liniște pe bancă. În sfârșit am găsit o bancă, de să mă odinesc. Aici ești, păule? Pe mama, nici acolo, nici acolo Zice lumea că e la voina Nu mă pot, mami Și ce? mă dor piciorușele și ticu nu mi-a nimic de mâncare Dar unde e, tico? Nu știu, umblă Zice că așa petrece la sinaia E, hai, repede la voia la grama Unde? Unde este? Unde uh, Oiule! Puiule! Ce fatalitate! Ce fatalitate? Unde o fi dispărut, și asta? Căutați pe cineva? E o fatalitate, domnule. N-ați văzut de un copil laș și el îmbrăcat în uniformă de ofițer? Da, da, acum a plecat cu o damă. Cu o damă înaltă, cu o bluză verzuie și cu o jupă frez? N-am băgat de seamă, dar am auzit că Dama zicea puile și băiatul m Pardon, încotro a pornit? Dama zicea că îl duce pe pui la Voine, la Grama mea. și mersi. Da, de ce zicea că e fatalitate? Acum își să le trești pe toate, Am început să mi vedenii Vreau la gră, mama, vreau la gră, mama, mama. Ce fatalitate, ce fatalitate, ce fa... Ah, că am ajuns Ei, nu e nimeni aici? Ei, domnul, aici e hotel Poruncă, vă rog Ați tras la dumneavoastră o cucoană trecută, o damă tânără, un ofițeraj de vânător și un coș cu doale La noi patru persoane nu există N-ați avut camere libere? Ba, mai avem două, dar n-a trecută ră niciuna din persoanele de care întrebați Hii, asta e culmea, culmilor și a fatalității A cui, vă rog? Și nu mi-a dat te bagi în vorbă ne întrebat? Scuzați, vă rog, dar dumneavoastră m-ați culat cu trâmbița din pat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 care când te gândești te apucă groasa este nu este o confuzie era aici nevastă-mea cu un sol de țel Lasă care... mofturile astea Pentru că eu nu pot Pentru ca să spun pe parola mea de onoare Că-mi pare foarte rău, mă înțelegi Care este peste putință Ca să prevază cineva o situație foarte tristă Fiindcă l-am spus și dumnealor Tocmai, tocmai am fost aici pe bancă cu familia Vasilescu Dumnealor, cu care am fost adinaori Era și locotele într-mișu Nu mai bate câmpii cum bate falimentul liberalilor la ușă Că vezi bine că nu mai este niciun patrimoniu uf, uf. Ah, Păi mai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 Păi știi-mi-e dat ce fac eu de trei ore de când a venit cu trenul de plăcere ca să petrec la Sinaia? Știu nu știi, domnule Vrei să zici că umbli, umbli cu mofturi, Georgescole, Uuuh. că dacă tai, opune. Uuuh. Nu dumneata să tragi încolo și dumnealui încoace? Păi de unde să știu eu că nu se camere la mazre, nici la Manolescu, iar la Voinea, dacă erau... Mofturi! Totul e pe cine trage acum la răspundere în fața națiunii însetate. Ai, Georgescole? Ei tot, păi! Nu mai pe Tot ea. pe ea, după ce ai lovit-o e ai umilit-o Păi dumneia face toate încurcăturile Dar nu strică Dumnezeu. eu strig domnaie Păi vezi? Da, că nu trebuie să o iau pe soacră Trebuie la să o las la București Dar te pui cu mucoșul, cu pană de cocoș Păi pune-te cu el, pune-te cu el Că dacă te întreb acum, dacă-ți place Că s-a încărcat bugetul cu 36 de milioane Ce o să zici? Ai? Păi... Mai zici ceva? Ai amuțit? Să păi, ești nebur cu... Ah! A nebunit? A nebunit Georgescu! Să mă întind pe banca Să mă desfag la guler. S-a scoși <fixi> cravata și pălăria. Oh, mai strânghetele!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 ce gândesc ei despre tine? Le-e de tine? Cum ce este ți-e doar de el? Unde dracu s-a Unde dracu s-a ei, bravo, domnule mia, bravo oh, zumează, Bravo, scocoană, unde umblați cocoane? Ei, bravo, stă-o dumneatale talent! o dumneata Hai, firește că eu dacă nu știu unde v-ați băgat De trei ceasuri îl după voi După noi? Ce spui, frate? Dar la Opler nu puteai să vii? Unde? La Opler, ce mai întreb? La Opler? La Opler, da, în fine, dacă vrei să ne găsești, suntem la Opler Stai, stai, stai, Cocoane, pareu să mă încalț. Stai, că la Opler stai. <fric>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 Cocoană, ești nebună? Când mi-ai spus? Nu ți-am spus că am trasără la Mândica? Ei! Oh, oh, nu așa că te latră câinii de la Ople. Ei, ce? ne-a dat rău un pat pentru puiul în daie la copiii ei. Ai cui? Ai Mândichii și Miții i-a dat o a lui locotenen Mișu. De ce a lui locotenen Mișu? Pentru că el o să doarmă pe canapea în trăluță. Și o daie noastră de la hotel regal? I-a dat drumul locotenent Mișu a făcut economie a? Hm. și tot el m-a mutat cu Vistavoiu diamantanu la Vila Mândica. Puiului i a dat ceva să mănânci? Aș, mi-titelul. Era așa de obosit că a dormit nemâncat. Nu e, nu e colea opler? Ba da, am ajuns. Dacă am ajuns, unde sunt tărăluminile? Păi știu eu. Nu vezi cocoana că aici au stins ră luminii? ce? Eu le-am stins? Nu m-ar mira cocoaana, nu m-ar mira dacă ar fi numai dacă să-mi faci mie, mini-marea. Dumnezeu, dracului, fatalitate fatală. Că bine zici, mi laiche, mamă. De mult tot mă țiu eu să te întreb. Ce aia fatalitate? Ce-ai căpiat cocoana? La ora asta de noapte și în vârful stâncilor te gătești mea să mă întreb ce e fatalitate? Hei, a dracului fatalitate, unde s-a băgat, ră? Se vede Un... că s-a dus, ră, la Vasileasca acasă. Bă, Vasileasca acasă? Da, pe Furnica. Furnica? Pe Furnica, zici? Da. Auale, o fier de cap cu i-a inventat munții și dealurile, văile și râpile în mata asta de sinaia. Da. Hai, mia laike, că ești bărbat, ce dracu, urcăm încet și ajungem Dacă n ști că e și coșul cu o de gurii acolo, este? Este, este Aici m-aș culca pe jos Hai, o pantă doar, hai, uh. hai până uh. la vila mândita uh. Hai uh. A, Alcoborș, iar oricuși Alcoborș, așa o fi și Poate că și acolo pleci cu trei de plăcere Fără să știi peste ce dai Trebuie să fie o și acolo Nu mai poți de cald dă haina să ți-o mai țin și eu Dă-mi și sabia, dă și trâmbuța ia iale ia-le cu coara, ia-le că de la dumneata S-au tras și astea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 Ah, bravo, bravo, Mai bine m-aș fi aruncată în ea să mă înghiță. Hei, madam, spune-mi rog, mai mult pe la Vila Mândica? Ce mai întrem, nu te duc eu? Mai e mult? Aproape ați ajuns, dar pe cine căutați acolo? Pe madame Vasilescu? Este hey, acum o să-ți dau zmea tare, pe cine caut. Te-am întrebat, mi-ai răspuns, ți a zis mersi și saltare. Nu mi-ai zis nici mersi, mitocanule! Așa sunteți toți la sinea aia! Chiduiți lumea pe și mai avem și nefricare Hai pe De da ce gând așa mie în lache, mamă? Că doar ești bărbat în putere Hai, să hmm. mai avem puțin Hai, ia uite ia uite ce frumos e acolo sus Uite, vezi? Nu v-a nu nu uite acolo, luminița aia din pădure Am mm. fost pe vremuri cu al meu E piscul câinelui cu câinelui? Da Mâncat la arhingyeri păi, Hai, hai, hai potolește-te că am ajuns Aici? Dar văd că și aici e ai stins fi cap? Trezesc eu slujnică Pai sigur ce le pasă? S-au și dorm acum la să vezi ce fac acum da, Batalion? Noi suntem fetico, noi de la București. Ia coboară și deschide. Ah, bine. Ori fi și coșul înainte de culcare. În Fine Pai bine că le-am dat de urmă. Hai, hai să intrăm în casă, Cocoana. A, ține, ține, la împaia, a, -a, lumea, că nu văd aici, nimic. Aici. Dar ce cu boierii? S-a culcat, Aș, ce să se culce. A culcat numai copiii și dumneavoastră a plecat cu toții în excursie la Sfânta Ana. Unde era ce zici, cocoară de așa fatalitate? te am spus că eu nu știu ce e aia, eu știu L-a luat răși pe domnul Mișu, locotenentul? E, păi să putea fără domn Mișu Nu prea știu eu ce e aia, cum îi zice, mia lache scumpule, dar asta e chiar fatalitate Du-te și dumneata, repede după ei Eu să mă... Ești neabună, cocoară! Mi-a dat mă s caldă poște! Nu striga așa că scol copii. Nu ne ajunge de când are ca un turbat! Nu mă mai duc nicăieri! Mai bine să mai fii un bărbat doi mai mult. noaptea în pădure... Cum cum cum ce spui? Hai, și eu, ca proasta. E ai, du-te, fetico, du-te și te culcă! Hai. Să rumână.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 ca mamă. Păi de ce să mă caiesc? Oh, fof, bărbați ăștia, bărbați ăștia, nimeni nu le trece prin mine. Păi de ce să mă caiesc, coară? de ce? Zic eu așa, îngerașule. m-aduc nici mort, mai bine aduc coșul, să am terminat cu natura. Ai-mi-a laiche mai, hai să scot merindele din coș. Hai că poftă de mâncare ne-am făcut rău Vinul, dă cu aceste sticlă de vin uite, uite, da. că mi aș Stai să-ți Mieta Mi-a nu e nițică brânză? Întâi un ou, Mialache Păi nu-ți face rău la ficat? Da, de unde? Vietul bărbatul nu-i facea rău ouăle A, da, lui? Uh -huh. Rupeți un picior, lați. Mersi de orare, Cocoara, dar mi a rupt amândouă alergând după minea voastră. Un picior de pui, mi A, -a. a mi-am găsit Hai, hai, noroc! Ai, noroc, noroc, mi lache. Se pare că m-aș mai bine acum. Da, noroc, mi lache! e adevărat că norocul meu a fost să fie. Al Ce vrei să zici? Păi mai mare noroc de fatalitate ca asta, să-ți petreci seara în tet cu mine la Sinaia, e greu să existe. Îți <sus> mai arde și de glume, Nu mi-arde, zau, genere, că nu mi-arde. Că-mi zic dumneatale cu mine și mița... Uite târtița mm -hmm. mm. Și mița ce? Mm. E, și ea săraca În pădure, ca și în străini Există o dreptate, cu lasă o în pădure Așa îi trebuie <laughs> dacă am curcat lucrurile acum să-și muște mâine. <laughs> totuși, totuși, era mai bine Dacă erai și dumneata cu ei la sfânta Ana Să vezi și dumneata le, ce, ce mucalit al dracului E locotenentul miș mm -hmm. Și să-l auzi ce teribil, Cântă din gură este ceva! Nu mai clefăie așa cu Clefăi, Că mă gândesc! La ce te poți gândi la ora asta? Mi-a eh? like Mike. Sunt lucruri la care te gândești, mai ales la ora asta. Când e lună plină pe cer, când sclipesc stelele de parcă să fac ochiul. în florile și în prăști mai tare parfumul. Tu nu te întreb nimic, nimic! <sus>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 și, si, putea ce ce ce ști treiască l că vene în viciu! i tinența! Terribile mai ai vrut să vii și tu cu noi la urlătoare mia! la lache, la lache, cel iubit N-am vrut să, să ce? iei? Pe rola mea de vițer, domn Georgescu Că am fi fost onorați cu prezența dumneavoastră Între alelante persoane masculine Prezente la urlătoare Vă salut și bună dimineață Unde ați fost, ră? La urlătoare? Curca la urlătoare! A fost o partidă de plăcere improvizată! Oh, fantezia, vădăm! Vedeți, cocoană! Vedeți, cocoană! Vedeți, să văd! Pena că luam după vorba, m-ar și mă lucea și la sfânta, Ana! Ce <gost> era să fie? Oh! Oh! Ce? Și ai pe ce În pădure pe-ntuneric am călcat strâmb și... Ce te-a găsit așa? Să-mi că nu e fatalitate pe lumea asta. Păi nu e fatal ca noaptea pe-ntuneric în pădure să calci strâmb. Așa că tot mai deștept eu un pat cu pătura peste mine. Să-mi scriți adio și n-am cuvinte. Hai să o Să lăsăm să Vă să o menucitări, doamne, mi Doamne, mița. Adieu. <fie> ah, nu,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 m miso, Mă nebunesc după menuetul lui <fie>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 Violeta Berbiuc, George Marcu, Nicolae Crișu, Dana Cosma, Cicerone Bilovan și copilul Alexandru Beligan. Regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Nicolae Neagoie, regia tehnică Inginer Tatiana Andrei Cic. regia artistică Mihai Berechet.